Hogy énekeltünk ezt a dalt, eszembe jutott, hogy szerintem fogalmunk nincs mennyire hatalmas az Isten. Egyet értened, te Igen. -e? <gül> fogalmunk nincs. Az élő Isten. És ez egy jó döntés, amit hoztatok reggel, hogy eljöttetek Imádni öt, hallgatni az ő szavára. Nála van az örök élet beszédje. És uh, mindjárt mindig jön. És, uh, de közben nézzetek, uh, keresítek első pétert a Bibliátokban. Jó. So, we're going to start a new book of the Bible today. First Peter. Egy új könyvet kezdünk el a Bibliában. Az első Péter. Let's pray. Imádkozzunk. Lord Jesus, we just pray that you would open our hearts this morning to receive what you want to tell us. Istenem, Úr Jézus, azért imádkozunk, hogy nyisd meg a szívünket ma reggel, hogy megkapjuk tőled azt, amit szeretnél nekünk adni. We want to hear your voice. Szeretnénk hallani a hangodat. We understand your truth. Szeretnénk megérteni az igazságodat. És szeretnénk tőled kapni a hitet, hogy úgy éljünk, ahogy azt szeretnéd, hogy éljünk. Úr Jézus, szeretnénk neked adni az összes dicséretet, és az összes dicsőséget. Te mindezt megérdemled. We pray that you would receive your reward today. És az azért imádkozunk, hogy te megkabd, tölünk a assz a jutalmat, amit érdemelsz, Marega. In Jesus name. nevében. Amen. Okay. So first Peter, we're going to look at two verses. Tehát az első Péter, vagy Péter első levele, és ma reggel kettő verset fogunk megnézni. Tudom, hogy az elmúlt néhány óra, amit tanítottam, az elég hosszú lett. Úgyhogy gondoltam, hogy ma délelőttre elég lesz két vers. So I want to give you uh, just an overview of the book, book of Peter. Végül is szeretnék nektek egy áttekintést adni Péter első könyvéről. Uh, it's good, it's good know, you know, Mert jó, hogyha tudjuk azt, hogy ki írta ezt a levelet és miért. Uh, really Bible, these are, these are Mert mielőtt az ember úgy tényleg bele mélyed a Bibliájába és megismeri azt, gondolhatunk ezekre az emberekre, mint egy ilyen képzeletbeli alakokra. You know, It's it's it's just a mysterious book. Ez csak egy könyv. And uh, we have no idea how it got into our hands. <laughs> És tudom, hogy hogy a And um, I don't know if you watch Discovery Channel or National Geographic, they'll tell you that uh, it came into our hands just through. Um, That just the hands of men. és hogyha a különböző tévécsatornákat nézed a Discovery Channel-t vagy a National geographic akkor azok az emberek azt mondják neked hogy ezt a könyvet csak emberi erőből írták uh, the hands of men who, who made mistakes, olyan emberek akik hibáztak who didn't know what they were talking about, és fogalmuk sem volt hogy miről beszélnek and probably want, to manipulate you or But that's not really true. De ez nem az igazság. And today, uh, one of the things I hope you see is that, um, is that at least for Peter, we're talking about somebody who was an eyewitness. És ma azt fogjuk látni, hogy Péter esetében egy szemtanúról beszélünk. És ugyanezt mondtam el nektek, amikor Jakab levelét vezettem be, hogy ő szintén szemtanúja volt Jézus életének. És amikor azt mondják emberek, hogy hát Jézus, hát igazán nem tudunk róla semmit az igazságot. Ő, ezek az emberek valójában azt mondják, hogy ha nem látsz valamit, akkor nem tudsz ebben hinni. Ha nem, nincs ezzel kapcsolatos élményed, akkor nem ismerheted meg ezt a dolgot vagy a szemét. De azt hiszem, hogy elég hosszú listát tudnánk összeállítani az olyan dolgokról, amit ismerünk, és mégsem tapasztaltuk meg. We've heard from people who've seen. Olyan dolgokról van itt szó, amiket olyan emberektől kaptunk, vagy olyan emberek meséltek róluk nekünk, akik látták ezt a bizonyos dolgot. És akkor meghallgatjuk az ő szavukat, elhisszük, hogy amit mondanak, az igaz. And this is a major thing. It really is. You have to understand this. That we Are talking about people who saw things. és uh, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, szeretném, ha idefigyelnétek és megértenétek, hogy itt most olyan emberekről beszélünk, ezekről az írókról, akik tényleg látták uh, igazából Jézust, és uh, tapasztaltak dolgokat. <coughs> Nem egyedül, you know, like, uh, Smith, the of mint például Joseph Smith, a Mormon vallásnak az alapítója. I think he had a ő yeah. <laughs> hallucinált ö, igazán egyedül vagy démonok jöttek or, hozzá or he was just, you know, vagy részek vagy is uh, nem tudjuk minesetre egyedül volt That's not really right? és amikor ezeket a víziókat kapta és hát ez nem teljesen megbízható így de itt olyan emberekről beszélünk a leveleknek az íróiról, akik közösségben tapasztalták meg mindezeket és látták jézus És olyan dolgokat írnak le, amikhez hozzájárulásukat adják vagy amikkel egyetértő véleményeket mondanak más szemtanúk. És ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert ez az egyik oka annak, amiért én keresztény maradtam. Nem azért vagyok hívő már 30 éve, mert egy olyan érzés kavarok bennem, hogy ez biztos igaz. Nem azért vagyok hívő 30 éve, mert ez annyira könnyű. Nagyon sok kétségem van. De az egyik dolog, amihez mindig visszatér,ek amikor küszködök vagy kétségeim vannak, az az, hogy vannak szemtanúk, akik leírták az élményeiket és leírták azt, hogy volt egy ember, aki meghalt és utána feltámadt. És ezt nem tudom figyelmen kívül hagyni. I, I just, I ezt nem tudom valahogy így kimagyarázni. It hanem ez megtörtént. És hogyha ez tényleg megtörtént, volt ez az ember, aki ezt megtette, akkor én benne akarok hinni. Dies and comes back to life. Valaki meghal és visszatér az életbe, says, me. és azt mondja, hogy kövess engem. I can death. És én úrrel lettem a halálon, akkor én rá szavazok. Én őt követem. Nagyon sok olyan ember volt már a történelemben, akik azt mondták, hogy én vagyok az út. Nagyon sokan mondták már azt, hogy ők tudják az igazságot Istenről. De csak egy olyan volt, aki ezt be is bizonyította. Azáltal, hogy ő föltámadt a halából. És Péter is Látta ezt. So when we read the, book of Peter, Tehát, olvassuk, the resurrected, glorified Jesus. akkor egy olyan embernek a szavait olvasuk, aki látta a feltámadt és megdicsőült Krisztust. Now, how we know that Peter wrote this? Honnan tudjuk, hogy Péter írta ezt a levelet? Az első szó, görögül is, Péter. Ez egy olyan jó kis ötlet arra, nem? Hogy biztos ő írta. A második levél, amit ő írt, Szintén tartalmazza az ő nevét. És tudjuk azt, hogy ugyanaz az írója, mind a két levélnek, erre is nagyon erős bizonyítékok vannak. Másik dolog az, hogy többször említi a levelében, hogy ő személyesen látta azokat a dolgokat, amik Jeruzsálemben történtek. K Concerning Jesus Christ. Jézus Krisztussal kapcsolatban. So that narrows the field down quite a bit. úgyhogy ez eléggé leszűkíti azoknak az embereknek a körét, akik írhatták. Azt is mondja, hogy ő egy előjárója, egy egy vén a gyülekezetben. So we're talking Tehát olyan valakiről beszélünk, aki nem csak egy ilyen külső szemlélője a dolgoknak, hanem az korai egyháznak az egyik oszlopos tagja. And, uh, and also the earliest church fathers. És ő az egyike a no, but, oh. no the earliest church fathers who wrote Irenaeus and those kind of uh, writers they all ascribed these letters to Peter. Tehát a, a korai ö, ö, írók, akik ö, írtak az Egyház történelemről, mindannyian Péternek tulajdonítják right. ezeket a leveleket. But there's some people who say well this this this letter is is, uh, too nicely written. De van, akik azt mondják, hogy de hát ez a levél, ez, ez túl szépen van megírva. És Péter pedig halászember volt. És in Acts 14.13, Peter's critics said és az apcsát 14-13-ban azt mondják kritikaként Péter és a társai ellen hogy hogy ezek az emberek tudatlanok tehát hogy beszélhetnek ilyen szépen az úrról de fontos emlékeznünk arra hogy azért mert valaki tanulatlan ember doesn't mean you're dumb. az nem azt jelenti hogy buta Azért, mert uh, bizonyos emberek nem végeztek ilyen olyan iskolákat, vagy nincsen diplomájuk, az nem azt jelenti, hogy nem intelligensek. Also have to that uh, these of És arra is emlékeznünk kell, hogy ezt a kritikusai említették Péter ellen. And they were surprised. És ők valóban megvoltak lepve. What we need to also uh, note is at the end of second Peter uh, Peter mentions Sylvanus who is writing the letter with him. Aki vele ezt a so so maybe, maybe Peter was just a fisherman. He had an and lehet, hogy Péter vagyis, hát biztos, hogy ő egy halász ember volt, és lehet, hogy uh, rosszul beszélt, meg nyelvtani hibákat vétett. De úgy tűnik, hogy volt egy lektora. who who took took the a És lehet, hogy ő fogta Péternek a nem annyira szépen megírt szavait, és ő átdolgozta őket úgy, hogy teljesen érthetővé váljanak. I, I you, really the, the so és azért szeretném ezeket a dolgokat elmondani nektek, mert annyira sokan kritizálják a Bibliát manapság. No Senki nem akar elhinni, hogy tényleg azok az emberek írták, akik... Ide vannak írva, hogy ők írták. Nem akarja senki azt se elhinni, hogy akkor írták, amikor írták. No one wants to that senki nem akarja elhinni, hogy ez Isten igéje. But I it. De én elhiszem. Péter azt mondja, hogy Babilonból írja ezt a levelet. De Ever went to De arra nincsen feljegyzés, hogy Péter valaha is járt volna Babilonban. Uh, but we have a, a hint De van egy utalás erre. today. He he says he's writing this to exiles. Uh, uh, az erre az utalás, hogy ő azt írja, hogy ezt uh, száműzötteknek írja ezt a levelet. And most scholars believe that Peter's using Babylon as a code name for Rome. És a legtöbb bibliotudós abban egyetért, hogy lehet, hogy Péter a Babilont egy kód névként használja Rómára. Rome was the Babylon of his day. Mert az ő korában Róma volt a Babilon. It was the center of the Empire. Tehát a, a, a birodalomnak a központja. És Péter nagyon is tudatában volt annak, hogy nem tartozik ebbe a világban. Ő egy számüzött itt. And he's in the of this world, Rome. És mégis ott van ennek a birodalomnak a központjában, And Rómában. So So most he wrote, uh, this from Rome. Tehát a legtöbb tudós azt gondolja, hogy Ő írta ezt a levelet. In about 64 A.D. Krisztus után 64-ben. Pont azelőtt, hogy Nero császár elkezdte öldökölni a keresztényeket. Uh, and according to church tradition, Nero was the one who put Peter to death. És az egyház uh, hagyományai szerint. Néro volt az, aki Pétert később megölte. Körülbelül Krisztus után 65-ben. So that he wrote. Tehát lehet, hogy itt Péter utolsó leveleit, utolsó üzeneteit olvashatjuk. And I'm going to tell you right now, this is the significance of Peter. És el fogom nektek mondani, hogy mi Péternek a jelentősége. Peter was a normal guy. Ő egy teljesen hétköznapi fidszko volt. He was a egy halászember. You know, maybe that's kind of like, in today's language, he was the factory worker. Manapság talán right? ő egy gyári munkás lett volna. He, although he did have his, looks like he had his own fishing business. So he was a small businessman, an entrepreneur. Vagy úgy tűnik, hogy a saját vállalkozását vezette úgy halászott. He was a husband férj volt. Tudjuk azt az igéből, hogy volt egy felesége. Volt. Nem tudjuk, hogy voltak egy gyermekei. He had a good relationship with his brother Andrew, who also was a disciple of Jesus. Jó kapcsolata volt a testvérével, Andrással, aki szintén Jézus tanítványa volt. And, he, and Peter, what we know about Peter is that, um, he was very passionate. Amit tudunk Péterről az az, hogy nagyon szenvedélyes volt. Right? he spoke many times before Before anybody else did. <laughs> Általában, vagyis sokszor volt úgy, hogy ő szólt először a többiek előtt. És <laughs> mivel ő ennyire szenvedélyes volt és ennyire bátor, sokszor mondjuk azt, hogy ő telve volt hiányosságokkal. Ő volt az, aki mindig bolondot csinált magából. Right, and so we say, oh, Peter was és like így mondjuk rá, hogy hát a szegény Péter But mit csinált. a lot like most of us. De én úgy gondolom, hogy Péter olyan volt mint mi, a legtöbben you know, közelünk. Living from his gut. ösztömből élt. And, um, and like, you know, sok uh, kritikát emelhetünk Péter ellen, hogy például, hogy elszűjett. Remember? Emlékeztek. Remember? Hogy ott ült a halászhajóban, és Jézus jött és a vízen járt. És akkor Péter rögtön mondta, hogy ja, te vagy uram, akkor mondta, hogy jöjjek és akkor jövök. És he he lépett a hajóból. És akkor ugye elkezdett félni, and he to sink. elkezdett süllyedni. Right? Jesus pulls out. És Jézus és akkor erre doktor rávághatjuk, hogy hát ennek a Péternek nem volt túl nagy hite. Hát miért félt? Let me ask you, De hadd kérdezzem meg tőle. <laughs> ki közületek, ki az, aki right. már járt vízen? <laughs> you know, <I> mean, <laughs> Jézus persze, full of the Holy Spirit, aki telve van the water, szent lélekkel, ott járt a vízen. És akkor a másik ilyen egyén az Péter volt. Egy ideig. Peter is significant he's a normal guy. Péternek az a jelentősége, hogy ő egy mindennapi ember. A normal guy with an unprecedented relationship with Jesus. Egy mindennapi ember, akinek uh, hihetetlenül um, fontos kapcsolata volt Jézussa. A, a privileged relationship with Jesus. Egy nagyon kiváltságos helyzetben right? volt Jézussa. He was chosen. By Jesus. Őt Jézus választotta ki, igaz? For a three year internship. Egy három éves szolgálatra. Right? To with Jesus. Hogy vele járjon. To eat meals together with Jesus. Hogy együtt étkezzenek. To, to hear Jesus teach. És hallja őt, ahogy tanít. To be, trained to be a preacher himself. Hogy Jézus őt is megtanítja arra, hogy hogyan legyen ő is az ige tanítója. To be with Jesus. És hogy csak vele legyen. I mean, you know, Jesus I, is pretty, pretty special guy, you know. Hát, egy elég uh, különleges uh, uh, ember volt Jézus. You know, if Peter is like studying the Bible some morning, és uh, Péter mondjuk egy nap uh, tanulmányozta az igét, has a question. és van egy kérdése. I mean, he he does what we should do, right? We should ask ugyanazt teszi, amit nekünk is kéne tennünk, hogy Jézust kérjük bölcsességért, imádkozunk. De gondoljatok el, hogy Péter milyen jó helyzetben volt, hogy csak oda ment Jézushoz, hogy szia, van egy kérdésem. What the, what in the world this mean? Ez itt mit jelent? Like, extremely close relationship With Jesus. Egy hihetetlenül közeli kapcsolata volt Jézussal. Pétert az igen mindig az elsőként sorolja fel a tanítványok között. He was A tanítványok az apostoloknak a vezetője. És ő saját szemével látta a csodákat. You know, feeding of the five thousand, amikor Jézus megetette az ötezer embert, healing sick people, és meggyógyította a betegeket, casting demons out. és kiűzte a démonokat. But what about this one, the transfiguration? De mi van azzal, amikor ö, ö, átváltozott Jézus? Ö, Jézus? Jézus három tanítványát hívta el ö, ö, Pétert, Jánost és Jakabot, hogy fölmenjenek erre a hegyrésimátkozzonak velük vele. And És ott voltak fenn a hegyen, amikor Jézus átváltozott és megjelent az ő dicsőségében. And És Péter itt találkozott Mózessel és ilése. Ez egy igen különleges esemény. To see the glory of Jesus. Hogy ő láthatta Jézusnak a, a dicsőségét? He saw the passion of Jesus. Látta Jézusnak a a, a szenvedélyét. In the, in the És látta azt a szenvedést, amin ő végigment a keresztre feszítés előtti napokban. He saw the Látta azt, hogy hogyan viszik őt a bíróság elé. He saw the Látta azt, hogy hogyan ostorozzák meg He also saw the empty tomb. És aztán látta az üres sírt. The day that Jesus was resurrected, Peter and John they run to the tomb because they heard the news that it was empty. Azon a napon, amikor Jézus feltámadt, akkor Péter és János futva ment a sír felé, mert hallották azt a hírt, hogy hogy ő üres. John was a lot younger than Peter, and he got there first. János sokkal fiatalabb volt, mint Péter és ő ért oda előbb. But he just stood the doorway. De ő, ő csak ott át. A sír bejáratánál. Péter. Befutott, és egyenesen be is ment a sírba. Én nekem látnom kell. Hogy itt van -e ő And he saw the resurrected Jesus. És akkor ő látta, hogy Jézus feltámadt. Peter was also chosen by Jesus to feed the flock of God és Pétert arra is kiválasztotta Jézus, hogy ő, ő etesse az ő bárányait. Also he is a receiver of the grace of God. És ő azért is egy nagyon fontos személyiség, mert ő megkapta Istennek a kegyelmét. He's not just a normal guy, nem csak egy mindennapi ember, with a with Jesus, akinek különleges kapcsolata volt Jézussal, hanem egy különleges fickó, akinek nagyon különleges kapcsolata volt Jézussal, amit nem érdemelt meg. Értitek? Kicsit úgy hangzik, mint te és én, nem? Mindennapi emberek vagyunk, with with God, és kapcsolatunk van Istennel, we don't amit nem érdemlünk meg. That's what Grace is. Erről szól a kegyelem. Peter Jesus. Péter megtagadta Jézust. In need. A Jézus legnagyobb szükségében. És ő a és ezt right. azután teszi meg, hogy még dicsekedett is. Emlékeztek ugye erre a történetre? Jesus says, all these other disciples, they might leave you, but me, not me. I'm azt with you all the way, Jesus. Azt mondja Péter Jézusnak, hogy hát ezek itt a többi tanítvány, lehet, hogy elhagynak téged, de én, nem. én a végsőkig kitartok melletted. You can count on me. Rám számíthatsz. You're lucky to have me on your team. Szerencsés vagy, hogy én is a csapatodba tartozom. Right? Right. Jesus És akkor ki előtt tagadja meg Jézust Péter? Gondolhatjátok, with hogy az esetleg a főpapnak a személyes testőre volt, akinek ott volt egy géppisztoly a kezében. Okay, have, guns, Jó, nem right? volt akkoriban okay. géppisztoly, okay. de mindegy. A sword, Jó, right? akkor legyen kard. Te ki vagy, mondja a félelmetes. Kéződő, őr. Kéződő, kéződő, kéződő? Ismerette itt ezt az embert, ezt a Jézust? Oh, nem, nem, nem, És akkor Péter rögtön nem, de hogy is. Nem, hát nem itt történt. It was, it was like a, a Ez egy szolgaleány volt. Right? With no authority, no, no sword. Semmi tekintélye nem volt, semmi kardja nem volt. Hey. És like akkor a, a leány megkérdezte őt, hogy te úgy beszélsz, mint ez a másik, hogy ugyanabból a városból jöttetek? You're from Galilee. való vagy te is. Ugye te is az ő klányához tartozol. Pff, And, pff, I've never heard of this guy. Én hát életemben nem hallottam I... még erről az emberről. Mindenki ismeri a történetet, háromszor megtagadja Jézust, utána a kakas megszólalt. In, in <laughs> nem tudom, hogy héberül hogyan kukorikolnak a kakasok. I nem készültem, de ha tudod, akkor szíves. És Peter elmegy és sír. He cries, he Azért sír, mert rájön, hogy ő nem az az erős ember, aki szeretne lenni. When Jesus amikor Jézus feltámad, Kinek mutatja meg először önmagát? Oké. Tudjátok, hogy nem Péter volt az, And hanem Mária, és mit mond neki? Go tell the disciples. Menj, és mondd el a tanítványoknak, And Peter. és Péternek. Make sure Peter knows. Figyelj arra, hogy Péter is megtudja a hírt. Right? Peter eventually meets the resurrected Jesus. És aztán ezután Péter is találkozik a feltámadt Jézussal, és egy alkalommal a galileai tó partján találkoznak. Uh, this, is, this is in the end of the book of John which we, we just went through recently. Ez a János evangéliumának a végén történt, amit nem vettünk át ezt a, But it's a very special event. Ez egy nagyon különleges esemény. Jesus, Jesus uh, cooks breakfast for the disciples. Jézus uh, reggelit készít a tanítványok számára. And he assures Peter that Peter is forgiven. És biztosítja Pétert arról, hogy ő megbocsájtott neki. Peter, do you love me? Megkérdezi Pétertől, hogy Péter, szeretsz engem? Yeah, I love you, Jesus. Igen, szeretlek téged, Jézus. Peter, do you, do you love me? Péter, szeretsz engem? Többen, vagyis jobban szeretsz, mint ezek, akik azt mondták, akik elhagynak majd engem? You know, you know I love Jesus. Igen, Jézus, tudod, hogy szeretlek Téged. それ, Szerintem egy kicsit itt zavarban lehetett. Harmadszorra is. P Peter, really me? Megkérdezte tőle az Úr, hogy Péter, szeretsz engem? Jesus, you know. You know all és akkor azt mondja Péter, hogy Jézus, te tudsz mindent. And each time Jesus says, Then feed my sheep. És minden három alkalommal Jézus azt mondja neki, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. It's true, you deny me. Igaz, hogy megtagadtál engem. You're forgiven. De megbocsájtok neked. You're still in the club. <laughs> még mindig az én csapatomba You're still tartozol. Még mindig az enyém vagy. I still have work for you to do. És még mindig van számodra a feladatom. Don't give up. Ne add fel. Ne nézd a bukásaidat. Stand up. Állj föl. Be a man. Legyél férfi. Keep me. Továbbra is szeress engem. And obey me és engedelmeskedj nekem. Take care of the flock. És gondoskodj az én nyájamról. That's the significance of Peter. Ez Péternek a jelentősége. A guy, Egy minden ember. With a very, very, very, very with God, akinek nagyon, nagyon, nagyon különleges kapcsolata van Istennel, That he didn't deserve. Amit nem érdemelt meg. Okay, and actually, I think we can all put our names in the same thing. That's what grace is. Let's read the first two verses. It says, um, this, this letter is from Peter, an apostle of Jesus Christ. I'm writing to God's chosen people who are living as foreigners in the lands of Pontus, Galatia, Cappadocia and the providence of Asia and Bithynia. God the Father chose you long ago And the Spirit has made you holy as a result you have obeyed Jesus Christ and are cleansed by his blood may you have more and more of God's special favor and wonderful peace Az első két verset olvassuk Péter Jézus Krisztus apostola Pontus Galácia Kappadócia Ázsia és Brit Bitinia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való megkintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát eddig ugye megnéztük, hogy ki is a Péter, aki írta a könyvet. What about? És miről ír? Well, what would you write about? Te miről írnál? mielőtt meghallsz. Istenről. <laughs> And here it's really quite interesting that Peter mentions each member of the Holy Trinity. És nagyon érdekes, hogy Péter megemlíti a Szent Háromság mind három tagját. And each of the members of the Holy Trinity. As it relates to our salvation. és ugyan abban a szerepben említi meg a Szent Háromság tagjait, ahogy ők részt vesznek a mi üdvösségünkben. Tudom, hogy vannak csoportok, akik azt mondják, hogy az a szó, hogy Szent Háromság, nincs benne a Bibliában. De mégis nem tagadhatod, hogy ennek a fogalma, a szó nem, de a a Szentháromság fogalma benne van a Bibliában. És ez az egyik különleges hely, ahol a Szentháromság mintárom tagja részletesen meg van említve. In last couple About the Holy az, elmúlt évek, or, sorry, the az elmúlt években, nagyon nagy örömömre szolgált, hogy beszélhettem a, a Szent Háromságban. To <laughs> de most megpróbálom nem túl bőlére a mondkamat. Ha esetleg nem tudnád, akkor mi hiszünk a Szent Háromságban? We that God is one. Hiszük azt, hogy Isten egy. There are three who are God. De három személyben létezik. Father, Son, and Holy az Atya, a fiú és a Szentlélek. We don't believe in um, what theolog theologians call modalism. Sorry, it's a heresy. Uh, jó, aki teológiaban járatos az lehet, hogy tudja, a modulizmusban nem hiszünk. We don't believe that God is one. Uh, nem hiszünk azt, hogy Isten egy. With three masks. Akinek három állarca van, amit right. ezek az emberek hisznek. The he had the mask. Hogy az Ószövetségben az Atya állarcát hordja. Uh, Jesus, had the, the mask. A Jézus szerepében a fiúét. És az egyház születése óta pedig a a szentlélekét. Nem hiszük azt, hogy and, ez így van. And it's so hard to explain what the The is. És tényleg nagyon nehéz megmagyarázni a Szent Háromság fogalmát. So it. Nagyon nehéz megérteni. But you know what? Shouldn't it be that way? De tudjátok, nem így kellenek lennie? Is infinite, Hogyha Isten végtelen, is big, is great, Isten hatalmas, right? are finite, és mi végesek vagyunk, we are small, és kicsik, akkor nincs értelme annak, tehát nem így kell annak lennie, ahogy Istenet felfogni számunkra számukra lehetetlen teljességében. I think it's perfectly reasonable. Szerintem ez így teljesen rendjén való. But let's see what Peter says about the the the Trinity. De nézzük csak, hogy Péter mit mond a Szent He says that by the foreknowledge of the Father. Azt mondja, hogy eleve elrendelése szerint, az atya eleve elrendelése szerint. This is the same word that is used of, of the timing of Jesus's passion. Ez ezt arra is használja az ige ezt a kifejezést, hogy Jézus szenvedése, kereszthalála mikor történik majd meg. The, the God Isten ezt előre elrendezte, elrendelte. He has a plan. Neki van egy terve. És a tervében az is benne van, hogy téged megváltson. It shows you. És ő meg ő kiválasztott téged. Good news? Ez nem jó hír. It's good news. Ez nagyon jó hír. You know that the living God You, and has arranged everything so that you would hear the gospel and believe it. Hogy az élő Isten kiválasztott téged és úgy rendezte el az életedet, hogy te meghald az Ő igéjét és higgyél ebben. He talks about being, Peter talks about Jesus, the Son. Jézusról is beszél, aki ugye a fiú. That we are sprinkled with His blood. Hogy az Ő vérével vagyunk meghintve. And this is, uh, és azok számára, akik nem az egyházban nőttek föl, ez egy ilyen furcsa elképzelés. De ez a kifejezés arról szól, hogy nincs üdvösség, csak úgy, hogyha valaki ezért a vérét adja. Right? Sin death. A bűnre halál jár, az a zsoldja. Az Ószövetségben ezért látunk állatáldozatokat. That in the, the, the of the of the hogy ők azért áldoztak állatokat, hogy azoknak a vére befedje az embereknek a bűneit. De Jézus eljött és ő a tökéletes áldozatként a oda magát. Aki Isten báránya volt. His blood doesn't just cover sins; it actually washes them away. Az ővére nem csak így befedi a bűneinket, hanem teljesen elmossa azokat. We don't have to nem kell úgy újra áldozatokat hozni, vagy Jézust újra feláldozni, mint az állatok esetében, hanem ő egy az egyben végrehajtotta ezt az áldozatot mindörökké. And we, we call this atonement. És ezt úgy hívjuk, hogy megváltás. We were sinners. Mi vétkesek voltunk. We deserve to die. Megérdemeltük, hogy meghalljunk. De Jézus meghalt, értünk. His blood is applied to our lives. És az ő vére az életünkben szerepet játszik. És bár testben meg fogunk halni, de a lélekben nem. És hogyha te is bízol Jézusban, akkor az ő vére bele kerül az életedbe. And Peter also mentions the spirit. És Péter a lé lélek szerepéről is beszél. Who sanctifies. aki megszentel minket. The word means to be set apart. A megszentelés az azt jelenti, hogy így elválaszt minket a többiektől. He is working in our lives to make us different from The rest of the people in this world. hogy ő, ő munkálkodik azokban, akikben él, hogy mássá tegye őket, mint a többi ember a világban. He us. És ő bennünk lakozik. He us. És ő hatalmat, erőt ad nekünk. Megvilágítja az elménket, hogy megértsük Isten igéjét. És ő elpecsétel minket. Mint egy régi levelet, hogy emlékeztek, hogy megírták és rárakták ezt a pecsétet. így, így, így zárták ezt le. Which means that our is sure. És így uh, pecsétele minket is arra, hogy, hogy biztos jövő várjon ránk. This is the God that we worship. Ez az az Isten, akit mi imádunk. Aki az idő kezdete előtt is létezett. Aki tökéletes mindenben. Tökéletes a szeretetben. Perfect Tökéletes a tetteiben. Perfect in, Perfect in thought. Tökéletes a gondolataiban. Father, Son, Tökéletesen kommunikál egymással a Szent Áromság három tagja, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. In peace and És ők békességben és imádatban élnek. And to és ők ő, határozzák el a teremtés folyamatát. And és ő határozza meg azt, hogy megváltja a bűnösöket. To save you. És ő határozta el azt is, hogy téged megvált. Good news. Ez jó hír. Peter is to Péter a számkivetetteknek írja ezt a levelét. He says he's writing to those in Pontus, Galatia, Cappadocia, provinces of Asia and Bithynia. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szorványaiban élő jövevényeknek írja ezt a levelét. This is day Ez a mai törökországot fedi le. Was to heat up for és akkoriban az üldöztetés kezdett nagyon ö, erősé válni a keresztények ellen. Jerusalem. Már a legtöbb kereszténynek el kellett hagyni a Jeruzsálemet. Uh, and, and believers were living as exiles away from home. És a hívők úgy éltek, mint a számkivetettek, az otthonaiktól távol. Van erre egy pár példa a Bibliában. The, the is the, the a legjobb példa az Izrael népe. For 70 years they, they lived in Babylon. 70 évig Babilonban éltek. They had God. Isten ellen lázadtak. Nabukonézer eljött Jeruzsálembe és elpusztította. Things, és a so included, és minden jó dolgot elvitt Babilonba, és ebbe az emberek is beletartoztak. And for 70 years they, they lived there. És 70 évig ott éltek az emberek. And, uh, és vannak zóltárok, amik ebből az időből származnak. Yeah, and, uh, favorite song by kedvenc <laughs> dala a Bonnie right? By the waters of Babylon I wept. Babylon folyó mellett right? sírtunk. Probably you didn't know that song was from the Bible. It's a song. Nem tudtátok right? esetleg, hogy ez a dal a szövege a Bibliából való? Ez egy Jolty. I bet Jolty would be happy to sing it after the Bible study. Jolty yeah, önként too. vállalkozóként a Biblia után majd neki. <laughs> <laughs> but but they were exiles. They. They remained faithful to God in Babylon. Számkivetettek voltak ezek az emberek, hűségesek maradtak Istenhez Babilonban, De nagyon vágytak az otthonuk után. És én az életem nagy részét Távol éltem az otthonomtól és úgy gondolom hogy sokszor így érzem magam. És pont tegnap este részt vettem egy koncerten, egy valakinek a születésnapjára és énekeltem egy dalt, aminek ez a címe hogy otthon. Had menjek haza, szeretnék hazamenni. And and that's that's the way the Israelites were in Babylon. És They longed to go back to Jerusalem. Így érezték magukat az izraeliták is Babilonban. Szerettek volna visszamenni Jeruzsálembe. I think Jesus is of, um, exile. És azt hiszem, hogy Jézus egy másik nagyon jó példája a He was in the Holy in glory. Ő örökkévalóan létezett a Szent Háromságban, dicsőségben. But he stepped into time de ebből az állapotból belépett az időbe. Like ugye a Ő megszületett egy kis babaként. And for 30, 3, 4 years he was exiled from his home. He was exiled from heaven. és három, 34 évig ő is számkivetetként élt az otthonától a menytől. Menny, de látjuk azt, hogy mennyire vágyakozott az ő atya dicsősége után. He was patiently waiting for his time to come. És ő, ő várta azt az időt, hogy ez eljöjjön, hogy ő elmehessen. He would enter again into his glory. És visszamehessen az ő dicsőségébe. He would go home. <laughs> hogy hazamehessen. But he was here as an exile. De ő itt a földön számkivetentként élt és ebben a két példában látunk két olyan dolgot, ami igaz a gyülekezetre, az egyházra is. És az egyik az, ugye Izrael példájában, hogy nekünk is hűségesek kell, hogy maradjunk a mi otthonunk iránt, a hazánk iránt, ami a menny. Even while we're living here. Még akkor is, amikor itt a Földön élünk. Gondolnunk kell erre. És vágyakoznunk kell erre. És igaznak és hűségesnek kell, hogy maradjunk. A másik dolog a Jézus példájából, hogy ő, amikor itt járt a Földön, akkor neki egy, egy missziója volt itt. He didn't come he was out of Nem azért jött ide, mert valaki kidobta őt a mennyből. He wasn't on vacation, Nem ö, nyaralni jött ide. Right? But he came on a mission, hanem azért, hogy szolgáljon. To save sinners, to an for hogy megváltsa a, a bűnösöket, hogy right? megváltó áldozatot hozzon értük. To the of God. És hirdesse az úr királyságát. The Ugyanúgy nekünk is uh, egyházként meg kell értenünk, hogy nekünk is van egy szolgálatunk, egy elhívásunk, egy missziónk ebben a száműzetésben. Ugyanúgy, mint Jézusnak volt. This isn't a home. Mert ez nem az otthonunk. Okay? This home. We have home. Nem, ez az igazi otthonunk, van egy másik otthonunk. Don't. Don't put your és ne helyezd a tereménységedet ebbe a világba. Put it in the next one. Helyezd az elkövetkezendőbe. And time to build in this, in this world. És ne tölts túl sok időt azzal, hogy ebben a uh, földi létben építed a királyságokat. Cause, cause they will fail. Mert ezek el fognak bukni. But the of God will not fail. De az Úr királysága nem fog elbukni. So Tedd Ted, about it. Ted ö, ezt a figyelmet középpontjába és beszélj az embereknek erről. Szerintetek mit kellett ezeknek a jövevényeknek, számkivetetteknek hallani Pétertől? Well, Ezt persze több hétig fogjuk nézni, hogy mit is mondott nekik Péter. But here at the end of verse two, he them. He says, Grace and peace. De az első vagyis a második vers végén megáldja ezeket az embereket és azt mondja, kegyelem és békességnek nektek bőségesen. Your exiles. Ti számkivetettek vagytok. You don't quite feel home here. Nem igazán érzitek magatokat otthon. Is Az élet nehéz. Üldöznek titeket. Kegyelem és békesség nektek. Peter wants his to be with grace and peace. Péter azt szeretné, hogyha az olvasói megtelnének kegyelemmel és békességgel. Beszéltünk már röviden a kegyelemről, hogy ez az a, az a, dolog, hogy valami olyat kapunk, amit nem érdemlünk meg. Peter knew this than Péter ezt jobban tudta, mint bármelyikünk. Right? The normal guy with a with Jesus that he didn't Aki egy, ugye minden napi volt és egy olyan különleges kapcsolata volt Istennel, amit nem érdemelt meg. Don't fool yourself. Ne uh, tettesétek magatokat, ne legyetek bolondok. You don't a with Jesus. Nem érdemlítek meg azt, hogy különleges kapcsolatotok legyen Jézussal. You don't deserve to be Received into the abode of God. nem érdemlitek azt meg, hogy Isten otthonába kerüljetek. It's only by Grace. Ez csak kegyelem által only lehetséges. By Grace. Csak is a kegyelem által. So Úgyhogy legyetek telve ezzel a kegyelemmel. Dwell on it. És gondolkodjatok ezen. It. És, és legyen ez a, a Középpontban az életedben. Be for it. Legyél hálás ezért. Don't think too much of És ne gondolj túl sokat magadról, like Peter. mint Péter tette. Don't rely on your És ne hagyatkozz a saját tehetségedre, vagy a szépségedre, vagy a jó cselekedeteidre. It won't... Ezek a dolgok nem fognak Istenhez vinni téged. Ez csak is a kegyelem. És minden nap szükségünk van erre a kegyelemre. Minden nehézségben. Minden kísértésben. És a békesség. Hú, ez a szó, ez nagyon jól hangzik, nem? Ebben a világban hol találunk békességet? Every every year there's a new war started. Somewhere. Minden évben újabb háborúk hírét halljuk valahonnan. no peace. És tudjuk azt, hogy a legtöbb családban sincs békesség. You know family can sit down and have a meal together without yelling at each other. That's like it's it's a That's a Sokszor, ha egy család leül egy, egy ebédhez, és akkor right. nem kezdenek el egymással kiabálni, már az maga csodának számít. Know, you know, comes Tudját, tudom, hogy sokan uh, tudjátok, hogy miről beszélek. Eljön a karácsony. You know, <laughs> tudjátok, hogy gond lesz. Right? Wants the peace. Mindenki szeretné, hogy békesség legyen. But you know, if your uncle says that. <laughs> De ha a nagybácsi megint azt mondja, akkor <laughs> letépem a fejét. Right? We, that's the, that's the we live in. Ebben peace. a valóságban élünk. But if we experience the grace of Jesus, de ha megtapasztaljuk uh, Jézusnak a kegyelmét, we have peace with Jesus. Akkor békességünk is lesz vele express grace to each other. If we live graciously, azt hiszem, hogy azt is hogy hogyha a kegyelmet adunk egymásnak kegyelemben élünk együtt we can be peace with one akkor ugyanígy békességben élhetünk egymással de a békesség igazából Istentől jön rest, azt jelenti, hogy megpihenünk megnyugszunk security és biztonságban vagyunk. That's a great word, isn't it? Jó, szó ez is. To be secure. Hogy biztonságban legyünk. Calm. Nyugodtak. That's peace. Ez a békesség. And you can find some kind of peace in this world, but it's it's not lasting. És találhatsz ebben a világban is valamilyen fajta békességet, de ez nem tartós. We have to remember Jesus was the one who said, I give you peace. Emlékezzetek arra, hogy Jézus volt az, aki azt mondja, hogy béke, azt mondta, hogy békességet adok nektek. It's not like what the world gives. Nem olyat, amit a világ ad. And I like what Peter says, not just grace and peace to you, but grace and peace be multiplied. Nagyon tetszik az is, hogy Péter uh, nem csak azt írja, hogy kegyelem és békesség adassék nektek, hanem azt is írja, hogy bőségesen. give you not just a little bit. Isten, ne csak úgy egy picikét adjon neked, May give you a lot of hanem nagyon sokat. May you live just drenched with grace and peace. Hogy é úgy, hogy a kegyelem és a békeséged rád árad. And I think that many of the things that Peter will write to us are going to help us és azt hiszem, hogy nagyon sok dolog, amit majd olvasunk itt Péter levelében, segít nekünk abban, hogy ö, kegyelemben és békességben tudjunk élni. Mert úgy gondolom, hogy a mi helyzetünk nem olyan túl sokban különbözik attól, ö, mint azoknak az embereknek a helyzete, akikhez Péter írt. Our lives are filled with strife. A mi életünk is tele van küzdelemmel. Our lives are filled with pain. és fájdalommal. Our lives are filled with persecution. Maybe it's intellectual persecution. és üldöztetéssel. és lehet, hogy ez az üldöztetés ez egy intelektuális súlykonzolik. Not, not, not physical right now here in Tatabánya. Nem, konkrétan ebben a városban nincs uh, a keresztények ellen testi uh, üldöztetés. Like them were exiles. Ugyanúgy, mint ezek az emberek, mi is jövevények, száműzöttek vagyunk. És vágyunk arra, hogy egy jobb helyen legyünk. Vágyunk arra, hogy otthon legyünk. Meg szeretnék titeket kérni arra, hogy olvassátok el Péter első és második levelét. Mindenkinek van otthon Bibliája. Try to, try to Próbáljátok meg, mondjuk hetente egyszer végigolvasni ezt a két levelet. A Lesz, beletelik majd egy pár hónapba, hogy ezeken végigmenjünk, így együtt. To tell you what's in the books. De ne hagyatkozzatok rá, vagy Balázsra, a Zsoltira, akik majd tanítanak, hogy mi van ebben a könyvben. But, but find out for Hanem valóban, olvasd el, és te tapasztaltam meg, hogy mit yeah. oh, Jesus, we thank you so much, Úr Jézus, annyira köszönjük neked. For leaving us a testimony, hogy egy bizonyságot adtál nekünk. Of your resurrection, a te feltámadásodról. Of your power. A Te hatalmadról. Of of és talán legfőképpen a kegyelmedről. Köszönjük Neked Pétert és az ő példáját számunkra. És tudjuk, hogy úgy, mint Péter, mi is minden napi emberek vagyunk, who don't deserve to have a relationship with you. akik nem érdemeljük meg azt, hogy kapcsolatban legyünk veled. But we thank you for the blood of Jesus. De köszönjük Neked Jézusnak a vérét. Köszönjük azt, hogy a lelked megszentelő munkát végez az életünkben. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket, hogy megismerhessünk téged, és kegyelmet adtál nekünk, hogy különleges kapcsolatban legyünk az élő Istennel. It's in Jesus name that we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen.